Але які існували й потім де-факто, принаймні у панів майже до самої епохи визволення кріпаків у Росії року 1861-го. Примітка в деяких місцевостях, крім хліба, курки та вишиваної хустки та ще платні грішми завінчання, молоді мусять працювати на священника кожні три дні. Касти жерців не існувало у східних слав'ян, і ці звичаї могли бути занесені з Візантії чи з Західньої Європи під час польського панування на Україні. Цікаво тут зазначити, що у Бойків, у Галичині, староста молодого приносить священникові дарунки в мішку з козиною шкури, який взагалі а вживають, щоб носити в ньому ріжні речі. На Литві дружко має при собі маленьку торбу з бурсукової шкури, спеціально призначену для цього звичаю. Дуже цікаве пояснення цим дарункам священникові у Франції дає Лом'є, настоятель чи священник, що благословив шлюб, має право бути запрошеним на весільний бенкет і займає там перше місце. Тому що в дуже залюднених парафіях багато шлюбів могло святкуватися того самого дня, і що священникові тяжко було б бути на всіх бенкетах, де було б йому місце, стало звичаєм платити йому грішми за той обід що він його не міг чи не хотів спожити натурою. Платня за весільний обід стала частиною прибутку церковної парафії чи церковного маєтку. У Парижі перед вінчанням платили за це титарям собору Нотр-Дам. Абат монастиря Святої Женев'єви мав право на цей прибуток. Одночасно молодий так само ходить по селі в супроводі своїх товаришів та рідні. І від себе запрошує на весілля. Але його кортеж не має тої урочистости і не має хору. Трапляється, що молода зі своїм товариством зустрічається на вулиці з молодим та його кортежем. Тоді з обох боків укорочують ходи. Молоді наближаються один до одного і цілуються. Коли на той самий день припадає кілька весіль, і коли зустрінуться дві молоді, вони роблять те саме – вітають одна одну та цілуються. Навіть при зустрічі молодого та молодої з різних пар, вони не відступають від цього ритуалу. Останніми часами в цьому випадку, однак, звичай вже не дотримують. Таким способом запрошують всіх осіб, що їх бажають мати присутніми на весіллі. У малих селах не минають ні одної хати, щоб не зайти і не попросити на весілля. Молода спочатку низько кланяється кожному присутньому не виключаючи навіть малих дітей. Іноді вона кланяється аж у ноги тому, кого вітає. Потім вона дає голові родини шишку, малий хлібець у формі соснової шишки, що вона її принесла з собою, і говорить до нього такими словами. «Мій батько, моя мати і я...» «Ласкаво просимо вас прийти до нас, побувати на моєму весіллі». що Примітка. Серед інших славянських народів, найближчі до українських способи запрошення на весілля та формули самого запрошення знаходимо в Болгарії, в Сербії і на Чорногор'ї – в Німеччині вживають подібну формулу і дарують молодій хліб, від якого вона відрізує шматок і бере з собою. А за часів Боплана особи, що їх посилали молодий та молода просити на весілля, повинні були говорити, тримаючи